В одній юридичній протестації, поданій до суду в листопаді 1690 року, Волинський урядовець скаржить свою братову, що вона наказала перевести тіло свого чоловіка, брата автора скарги, що вмер в місяці травні того самого року на санях, запряжених волами, хоч вона мала в себе коней. Що спали її після смерті чоловіка. А вживання саней для похорону, що заховалося майже виключно в нижчих класах, а здалось образливим для урядовця, бо він вважав, очевидячки, що стоїть понад народними звичаями. Другий дуже цікавий документ це малюнок, що датується приблизно серединою XIX століття, намалював його Делафліз французький лікар, що був на службі в Росії. Цей малюнок репродуковано з оригіналу, що знаходиться в невиданому рукописі, переховуваному в музеї християнської археології у Києві. Він представляє повну сцену похоронного походу в одному з сел Радомського повіту на Київщині. Процесія виходить з дерев'яної церкви, за церквою можна запримітити сад, і дерева в ньому вкриті повним листям. А це указує на те, що похорон відбувається літом. На маленькій дзвіниці двоє людей дзвонять по вмерлому. На чолі походу, маючи перед собою двох помішників, що несуть великі свічки з чорного воску, або, може, з темно-зеленого, як це наказує тепер звичайно Україні, йде селянин, тримаючи великого христа, укритого вишиваним рушником. За ними йдуть люди, що несуть церковні корогви з христами зверху, а за ними двоє інших, що несуть один меншого христа, другий – книгу чи образ. Далі йде священник в ризах з хрестом та кадилом у руках у супроводі діяку на чейдяка. Зараз же за духовенством їдуть сані, запряжені двома парами волів, а на санях поставлено труну з дощок, і на ній хліб та сіль. За труною йде кілька заміжніх жінок – з білими намітками на голові та вдягнених у свити, також з білого сукна. У натовпі можна розпізнати дівчат, тому що в них голови не покриті, а тільки зав'язані барвистими стрічками. Всі, крім священника та чоловіка, що несе книгу, а взуті, мабуть, у пустоли з свинячої шкіри, або, може, з луба. По столиці перев'язані довгими волоками, шнурками. Коло волів іде погонич з батогом, а з обох боків сани – дві особи зі свічками, також із воску темної барви. І нарешті трохи далі – двоє сліпих старців а своїми малими поводарями, що мають великі торби для милостині. В перспективі витко цвинтар на горбочку – означений могильними хрестами. Можна гадати, що автор цього малюнка змалював його тому, що він спостеріг вживання сани на похороні навіть літом, тільки в Радомиському повіті. Принаймні, такий зміст напису вгорі на малюнку. У Радомиському повіті селяни мають звичай возити тіло вмерлого над на цвинтар на санях, запряжених волами, навіть літом. А з цих слів можна було б зробити висновок, що Делафліз мав до діла зі звичаєм, який вже починав зникати. А втім, ми знаходимо цей звичай на Київщині і у наші часи. Яшчуржинський повідомив про це археологічний з'їзд в Ярославі у 1887 році та дав йому опис пізніше у статті, надрукованій в історичному журналі України. Можливо, що цей звичай переховався ще в яких-небудь місцевостях –